En död efter skottväxling på öppen gata. Straff skärps efter dödsskjutning på gym. 15-åring är allvarligt skadade i knivbråk. Välkomna till veckan med Petri Krim där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Fyra niondeklassare skadades vid lunchtid i torsdags efter ett stort knivslagsmål i Eskilstuna när de hade friluftsdag i Munkthällarenan. Två kompisgäng ska ha ryckt ihop där. Två av dem ska ha fått allvarligare stickskador och de har opererats med när när vi spelar in det här kvar på sjukhuset. Åklagaren som håller i förundersökningen ser att det var många elever och andra personer på plats som ska förhöra som vad de har sett. Och Daniel Eriksson som jobbar i närheten han berättar för P4 Sörmland hur han hjälpte en av de stickskadade pojkarna. Så ligger en pojke ner på marken och får assistans av en vuxen och en annan pojke står bredvid. Med ett sticksår i sidan och blöder rymdigt. Och hade ett sticksår eh, ja, någonstans mitt på rebenen. Då springer jag in på kontoret och hämtar en av de eh, förbandsväskorna som vi har eh, inom idrotten för att kunna hjälpa till och förbinda eh, gossen. Då. Den här dramatiska händelsen har skakat om Eskilstuna och där har man ju redan haft flera uppmärksammade våldståd som dödsskjutningen vid en gymnasieskola i april och skjutningen i en lekpark i augusti förra året. Vi berättade mer om det här i vårt avsnitt Mordet vid gymnasiet och gängkonflikterna i Eskilstuna för ett tag sedan. Och om knivskärningarna i torsdags har något med konflikterna att göra, det är för tidigt att säga just nu. Och på torsdagskvällen så var det också knivbråk i centrala Strängnäs som ju också Ligger i Sörmland. En kille i 20-årsåldern dog efter att ha knivskurits i halsen, och en man i 30-årsåldern är nu gripen för mord. Och så till en dödsskjutning som sticker ut på flera olika sätt. Den i Hagalund i Solna i tisdags där en man sköts ihjäl mitt på gatan nära en förskola. Ja, det var strax efter fem på eftermiddagen alltså när folk skulle hem från jobbet eller till förskolan för att hämta, som det började skjutas. Och Det var många som var ute i området då och vittnen har beskrivit att folk flydde i panik. Och En person i 30-årsåldern dog och en annan kille i 20-årsåldern skott skadades. Enligt vittnen och polis som mötte de här två männen varandra och tumult uppstod, enligt Aftonbladet sköt sen 20-åringen den äldre mannen, men han blev sen själv övermannad och skjuten enligt tidningens uppgifter med samma vapen. Och det som verkligen sticker ut i det här fallet, det är vad som händer sen. Ja, för på filmer så kan man se när andra personer sedan kommer fram och sparkar och stampar på den här 20-åringen, Medan han ligger där skottskadad på marken. Och man jag ser också att en annan person försöker stoppa det som händer. Och Tuba Sadad som bor i Hagalund, hon såg det här från sin balkong, berättar om för P4 Stockholm. Jag hörde tag jag tror att han död på en gång, jag tror. Hur känns det för dig att bo i det här området? Ja, nu är jag inte bra, jag, jag går Hagalund. nu är jag mycket rätt. Jag kan inte gå i parken, Eller, mitt barn kan inte gå i parken, det är inte bra. Och på en annan film som sprids efter händelsen ser man en person som flyr från platsen och kastar in något i en buske. Ja, det ser ut som ett vapen. Och polisen har bekräftat att man har hittat ett vapen som man nu undersöker. Ja, 20-åringen förde sedan ambulans till sjukhus och förutom att få vård för skadorna där så greps han misstänkt för mord på mannen i 30-årsåldern och nu är 20-åringen begärd häktad för det. Han är också brottsoffer i en förundersökning om mordförsök och misshandel och för det är nu en annan man häktad misstänkt för grov misshandel. Ja, och våra källor de säger att den här dödsskjutningen inte har något med konflikten mellan Räven och dalen att göra. Den stora konflikt som ju präglat våldsvågen i Stockholm. Istället kan den handla om en lokal konflikt i området. Och den här konflikten den klassas också som het av Stockholms Och I januari så skottskadades en kille allvarligt i samma område. Och ni som är uppmärksamma lyssnare kanske märker att vi släpper den här nyhetsuppdateringen lite senare än vanligt. Och anledningen till det är att vi har väntat in hovrättsdomen för mordet på Delta Gym i centrala Stockholm förra året. Den 16-åriga skytten, som vi kallat för Daron, får nu ett strängare straff än vad han fick i tingsrätten. Där dömdes han till två år och elva månader sluten ungdomsvård för mordet på en 54-årig ordningsvakt på gymmet. Och den här ordningsvakten, han var ju inte måltavlan. Han sköt snabbt. När han försökte övermanna Daron– Åklagaren hade yrkat på att Daron trots sin unga ålder skulle dömas till fängelse. Hovrätten går inte honom till mötes där men utdömer ändå ett strängare straff än i Tingsrätten där hon får fyra års sluten ungdomsvård. Och en anledning till att straffet skärps är för att Daron också döms för mordförsök på den man som polisen menar var den egentliga måltavlan för den här skjutningen. En bandidosmedlem som klarade sig helt utan skador. Hovrätten tycker att vittnesmålen från gymmet, att bandidosmedlemmen själv sagt till anhöriga att han behövt gå under jorden efteråt, att han inte dykt upp varken vid tings- eller hovrättsförhandlingen och sättet som Daron rörde sig i lokalen tyder på att bandidosmedlemmen var mårtavla och utsatt för ett mordförsök. Efter tingsrättsdomen så placerades Daron på ett sishem utanför Södertälje, men han fritogs i samband med ett läkarbesök och hittades några dagar senare i en lägenhet i Strängnäs när polisen gjorde husransakan i ett narkotikaärende. Rymningen i sig gör inte att de får ett strängare straff för i Sverige är det ju inte straffbart att rymma. Tre andra killar har varit misstänkta för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Delta De friades i tingsrätten och frias också av hovrätten. Och ni som väntar på att Tove-fallet ska tas upp i hovrätten, ni får fortsätta vänta. För i mitten av juni så var det ju tänkt att hovrättsförhandlingarna skulle komma igång mot de två tjejer som dömts till livstidsfängelse för mordet på Tove. Men nu kan det komma att skjutas upp, i alla fall enligt åklagaren Adam Rullman. Och anledningen till det är att försvaret har kallat ett nytt expertvittne, en professor i rättsmedicin som menar att det kan finnas två alternativa dödsorsaker till Toves död. Enligt P4 Jönköping så menar professorn att Tove kvävdes av kräkningar eller att 20 som vi kallat Jennifer, kom åt nerver på halsen som gjorde att Toves hjärta stannade. Han ifrågasätter alltså att Tove verkligen ströps till döds. Och anledningen till att åklagaren Adam Rullman nu vill senare lägga hovrättsförhandlingen är för att han vill ha tid för eventuellt ytterligare utredningsåtgärder. I ett mejl till P4 Jönköping så skriver han att han inte vet vilka åtgärder han behöver genomföra men att det enligt hans uppfattning är omöjligt att hålla rättegången den 12 juni som planerat. Lyssna gärna på vårt långa avsnitt från den här veckan om knivhuggen i Ulrisahamn och självförsvarets gränser. Och fortsätt gärna att tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal. På Instagram heter vi p och där kan du också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Meli.